І тільки тоді, коли вона відривається від полотна, сплескують синіми пелюстками вологих зіниць. Хрещатий слід стелиться на полотні. Здається, Василина Андріївна і справді чаклує над рушником, і водночас тихо розповідає мені про сивоголового чародія, який навіки запав у її серце. Знала його з шести років, як приїхав він до нас у Яреський, Знімати свою першу картину з Винигора. Ми малече бували гуртом, за тими артистами ходимо, а він не відгонив нас, навпаки, запрошував на ті зйомки, особливо хлопчаків, ще й жартував часто. От ми незабаром збудуємо в Яреськах кінофабрику, і ви станете моїми артистами, говорив дітлахамі, часто пригощав цукерками. У нашому селі проживав учитель по прізвищу Яблуновський. Тодовженко часто бував у нього і якось намалював портрети їхньої дочки Оленки. Вона потім мені його показувала. Гарна таку віночку, вишитій ковтинці. Я коли побачила, аж ледь серце не зупинилося. Не думала і не гадала, що й мені буде виявлена така честь. Якось прийшов Олександр Петрович до нашого дідуся Микити, збирався на рибальство до псла. А я його відразу не впізнала. В білих полотняних штанах і в такій же сороці. Боси. Оце по-нашому захоплено мовив дідусь. Молодець, Олександре, Не цураєшся простого вбрання. Так і знай, буде удача. Наловимо риби повнісінькі ночви. І я стояла поблизу тину, на якому полилися голубі кручені паничі, а трохи нижче цвіли Нагідки і красоля. Він глянув та й каже, спість стій так серденько, зараз я тебе не малюю». І почав мене малювати. Потім ще кілька разів приходив. Мені ж не вірилось, що на тій картині я. Подарував той портрет Олександр Петрович мені на пам'ять. Та, жаль не вберегла, під час окупації фашисти спалили нашу хату. Все згоріло і скриня з моїм дівочим убранням, А в прискринку і дорогий дарунок Довженка. Вона зітхнула, поправила на колінах рушник, Він зблиснув, немов чорова ріка, Залита багряним заходом сонця, І знову швидко замилькала голкою. «Дивна доля, скажу вам, От Оленчин портрет зберігся, Єдине, що залишилось батькам на спомин про дочку». Забрали її Німеччину там, десь і запропала бідолашна, побувала і я в тій неволі бодай не згадувати. Два роки, як одна довга безкінечна ніч. Не раз, бувало, згадувала я в тяжку годину Довженка, як малював він мене, як називав серденьком. Раз якось передали мені добрі сміливі люди, які слухали наше радіо, що нібито виступав Олександр Петрович по радіо. Сиділа я, знач живий він і кличе нас до непокори та боротьби з ворогом Лютим. І від того я, ніби, сили набралася. Знесла всі наруги і муки, разом з двома дівчатами втікали від проклятого бюргера. І як нам важко було добиратися до рідного краю. Та таки добралися, бо дякувати долі, назустріч нам уже йшли червоні полки, а серед них, як пізніше я довідалася, був вісивоголовий полковник Олександр Петрович Довженко, який став на той час відомим письменником. «Для мене він ніби хрещений батько. Він навчив мене змалку любити красу рідного краю і вміти оту красу відтворювати на полотні». Ви, напевно, знаєте, як він любив наше село. Навіть писав колись «Кращого села на всьому світі немає, як Яреське». Любив він поговорити з єреськівськими дядьками і дідами, і з моїм дідусем Микітою. З дідом, півтори дядьком, з Корсуним. Навіть прислухався до їхньої думки, як і коли знімати, ранком чи ввечері, звідки відкривається найкращий краєвид на псел і на далекі лиси та гаї. І люди його любили, хвалили часто. Щаслива та людина, яка вміє переносити природу на бумагу, на кінострічку, бо значить, вона любить і розуміє її оту земну красу. Це велике діло для душі. А я, бувало, залізу в гущавину квітника і слухаю, як вони гомонять, сівшись на призьбі. Пам'ятаю, одного разу, коли знімали з Винигору, зібрався великий натовп на зйомку. День був ясний, сонячний. Олександр Петрович говорив до людей, які виступали в його картині, немов артисти. Говорив щось про тяжкі минулі дні, про злидні, про війну та горе людське. І всі слухали його і плакали. Серед людського натовпу бачила я свого дідуся Микиту, високого, кремезного, сивобородого. Він теж витирав сльози, стоячи перед камерою. Мене маленьку дівчинку вразило тоді, що Олександр Петрович своїм хвилюючим словом розворушив селянські душі, і люди не просто грали, вони жили перед кіноапаратом своїм недавнім життям. Серед натовпу була й відома на все село своєю одчайдушністю тітка Федора. Вона жила над самим пслом і могла навіть у грізну повінь, коли широко розливається буйний псел переплисти на човні оскаженілою річку. І ось вона підійшла до Олександра Петровича, уклонилася йому і каже, «Ти великий і мудрий чоловік, гідний того, щоб я тебе під час збурі перевезла через сел на своєму човні». Олександр Петрович шанобливо вклонився тітці Федорі, обняв її при всіх людях, як матір чи як сестру, і казали люди, що одної грозової ночі Він таки перепливав З тіткою Федорою Псел Коли кликотіла І скаженіла ріка Такий уже був у нього характер Та хіба він тільки Псел Перепливав Все життя його то ріка бурхлива І я без відтворити його На полотні Хоч дума моя Прагне до цього Ми сиділи удвох з Василиною Андріївною під гіллястою яблуною, степовий вітер, що летів здалеку, десь аж від більського скіфського городища, приносив до нас запах полинію цього трункого українського євшан-зілля і терпкою бентегою спонював наші душі. Від погилу вітру з гілля зривав з червонобоки яблука і падав на землю, в м'яку постіль зелених трав. Вже якась нова пісня долітала від білого будиночка. А таки гарно співають наші дівчата. Після деякої мовчанки озвалась Василина Андріївна. На огляді художньої самодіяльності ми здобули перше місце.